Загадковий пояс із морем Диявола Окрім Бермудського трикутника, деякі фахівці виділяють ще кілька аномальних зон землі. Їх поєднують у так званий пояс Диявола. Ця страхітлива назва поєднує декілька рівновіддалених один від одного районів, розташованих уздовж 30 градуса північної широти. Серед них – море Диявола. Гібралтарський клин. Гавайська аномалія. Гіпотезу про існування зв'язку між ними висунув американський учений Сандерсон. Він довгий час вивчав різні райони Світового океану, у тому числі ті, де сходяться і переміщаються в протилежних напрямках холодній і теплі течії. У результаті дослідник одержав мережу аномальних зон із проміжками 72 градуси. Виявилося, що вся поверхня земної кулі була розділена на трикутники, вершини яких були найбільш загадковими. У цих зонах, як вважає Сандерсон, діють таємничі сили, бушують атмосферні або океанічні вихри. Він навів приклади випадків дивних зникнень у двох зонах. У Бермудському трикутнику і розташованому на іншому боці землі морі Диявола. Трикутник Диявола або трикутник Дракона. Море Диявола розташовується в Тихому океані між Японією, північною частиною Філіппінських островів і островом Гуам, США. Справді, цю частину найбільшого океану світу моряки вважають згубним місцем. Тут раптово починаються бурі і мертві брижі, що поглинають океанічні кораблі. У газеті «Йоміурі Симбун» за 14 січня 1955 року була опублікована така інформація. Протягом п'яти років там зникло 9 кораблів, причини невідомі. Втім, більш трагічною виявилася зима 1980-81 року, коли тільки за один тиждень у цій аномальній зоні загинуло 6 кораблів. Обставини загибелі кораблів у морі диявола пов'язані з тайфунами, характерними для західної частини Тихого океану. Траєкторії більшості з них проходять через загадковий район. У той же час багато випадків зникнення кораблів і літаків так і не одержали пояснення. Чи знаєте ви, що аномальна зона – це область, де довгий час спостерігаються явища, що не узгоджуються з офіційною наукою або не характерні для певної місцевості? Традиційно прийнято поділяти аномальні зони на місця сили і згубні місця.